5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM Se împlinește astăzi un an de când președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei codruța și din fruntea DNA Șeful statului a fost obligat să emită decretul de o decizie a Curții Constituționale În ziua revocării, la scurt timp după anunț, Laura codruța și a ținut un discurs de adio la sediul DNA Nu, episodul de astăzi nu este o înfrângere Modul brutal în care se forțează modificarea legilor penale ne arată că vor protecție pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. Laura Codruța și a fost procuror general al României în perioada 2006-2012, iar la șefia DNA s-a aflat din 2013 până acum un an. În prezent are mari șanse să conducă Parchetul European, o instituție ce se va ocupa de fraudele cu fonduri europene. Cel mai puternic partid din România postdecembristă s-a rebotezat încă o dată, pe 9 iulie 1993. Atunci a avut loc conferința națională a Frontului Democrat al Salvării Naționale, un partid desprins din fostul FSN, organizația ce a condus țara după căderea lui Ceaușescu. La respectiva conferință a fost luată decizia ca FDSN să schimbe numele în Partidul Democrației Sociale din România, pe scurt, PDSR. Partidul era deja la putere după ce câștigase alegerile din 1992, iar Ion Iliescu era președinte. <fie> Iu, partidul a trecut printr-o nouă schimbare de nume Și a schimbat numele în PSD Așa cum se cheamă și azi Chiar și cu atâtea schimbări de nume naravurile acestui partid Provenit din linia a doua partidului comunist român Au rămas aceleași pe 9 iulie 1982, un britanic pe nume Michael Flagan i-a făcut o vizită neanunțată reginei Elisabeta II chiar la ea în dormitor. El a sărit gardul palatului Buckingham și a ajuns să stea de vorbă cu regina cam 10 minute, dar pofta de o țigară i-a scurtat vizita. Regina a cerut să-i fie aduse o țigări și abia atunci s-au oprit și gărzile că e un intrus în palat. Aventura lui l-a făcut celebru, iar o trupă punk pe nume bollock Brothers l-a invitat să cânte împreună un cover după piesa God Save the Queen a celor de. De la Sex Pistols. Bărbatul a spus că și cu o lună înainte mai fusese într-o vizită incognito la Buckingham, dar atunci plecase după ce băuse o jumătate de sticlă de vin, ne deranja de nimeni în cele din urmă a fost trimis câteva luni într-o instituție psihiatrică. După eliberare, omul a mai comis câteva mici infracțiuni și a apărut în câteva emisiuni TV. Pe 9 iulie 1956 s-a născut Tom Hanks A devenit cunoscut în toată lumea Datorită comediilor în care a jucat în anii 80 Calea către succes i-a fost deschisă de filmul Vreau să fiu mare din 1988 Care i-a adus și o nominalizare la Oscar A venit și acest premiu în 1994 Datorită rolului din filmul „Philadelphia”. Iar anul următor a câștigat încă un Oscar Pentru cel mai cunoscut rol al său, Forrest Gump Hello, my name is Forrest, Forrest Gump Tom Hanks a devenit atunci al doilea actor din istorie care a luat Oscarul doi la rând. Primul fusese Spencer Tracy, la finele anilor 30. Hanks a mai jucat de atunci multe filme apreciate de public și de critici, dar n-a mai câștigat niciun Oscar. În schimb, filmele în care a apărut au avut încasări de peste 9 miliarde de dolari în toată lumea. În fine, pe 9 iulie 2009, ziarul The Guardian a publicat un interviu cu Leonard Cohen, în care acesta a spus că melodia Hallelujah, compusă de el în 1984, e cântată de prea mulți oameni. Hallelujah a revenit în atenția publicului în 2001 datorită filmului de animație Shrek. Au apărut peste 300 de cover-uri, iar melodia a putea fi auzită într-o mulțime de filme și programe de televiziune. Leonard Cohen a mai spus că îi se pare ironic și amuzant că există atâtea cover în condițiile în care inițial casa de discuri nici măcar n-a vrut să lanseze melodia ca single. I